Kaixo, Irola Irratia zaude, Bilboko FM 107.5tean. puntu bostean. eta pasa nada. Tiabe bieno, zorro pora kara. Eta Ondo Etori Ordesko Maltzurraken, bigarren sasoiko, hirugarren saiora. Zuekin, betiko moduan, Iñaki Eta, bueno, ez nahiz gehiagilu usatuko e, Tarteberriaren inguruko ba hori, ordu tegien inguruan e, Baina, bueno, badakizue Ostegunetan, sortzietatik hamarretara, Ostegun batean kritika entzungo duzue Urrengoan ordezko maltzurrak edo alderatzis, bai? Eta, bueno, gero, errepikapenak zapatuko goizaldeko lauretatik zeiretara Eta gero Domekan Goizeko amaiketatik etatik Eguerdiko ordu bat arteko tarte horretan egoten gara. Eta bueno, ba, beti esaten dugun moduan, irratsaioa topera dago. Edo topera dator parkatu. E, bai, pasada Nazaruaren 11an emititu genuen E, zera, Euskal Herria bilduk e, plazaratutako eskuntza sistema publiko buruia berantz Proposamen horren inguruko irakurketa, kritika eta debatea Eta, bueno, e, gaur, ba, bigarren atalariekin godiogu No quiero el eh, pilazo iztoboz iguale Beratas ezandakoa gaur hezkuntza sistema publiko buruila berantz horren bigarren atala edo horren analisiaren bigarren atala izango dugu. Gurekin ikaslea bertsaleakeko iker izango dugu. Bai, hemendik minutu gutxi batzuetara Eta, bueno, ba, orain elkarrizketari hasiera e, eman baino lehen, babetiko bueno, ba moduan, bakantutxo bat jarriko dizuet. Ez dakit, bai, pentsatzen duta horreko irratxa batean, jarri dizuetala Black Heart. Eta, ez dakindola ben. Da, horrela, teatxerekin, apur batarraroa jarri, jarri dute izena. Baina, bueno, hauek dira zera em, bizkaiko jeio batzuk batzuk ere beste hainbat estilotan mitikoak direnak esete baterako eh, alain koncepzion eh, taldeko abeslaria eh, soul musiketan murgilduta ebilidina eh, hainbat urtez baina bueno badirudi ba, ezea bueno, eh, jarraituko du beti noski eh, soula kantatzen baina bueltatu da heavy metalera eta bueno neko gogotxu Eta bueno, e, bataldeak e, hemen dikutxira e, diska bat plazaratuko du eta lengogunean ba, sorpresa hartu genuen jakin genuenean eta Entzun genuenean e, Beraien Estreineko kantu bat e, Judas Priesteko abeslarioia den Team Reaper Owensek abestua Oseak izan zen horrelako pelotazo bat Edo sorpresa bat e, Zelako kolaborazioa Bilatu duten bizkaitarrek Eta bueno Ba hori ba hori ba, Kanta hori entzungo dugu bai, Team Reaper Owens abestlari mitikoarekin Eta bueno Ba hori e, Besterik gabe Kontuan hartzeko art moduko banda da Eta hori, eta laster ezten atokietan e, egongo direla uste dut Urtarriaren amabostean edo Beraz hori, musika pizkatzu bat Eta zuzenean, elkarrizketara joko dugu ze, bueno, mm, Zera, gauza desente komentatu berko ditugu Beraz hori, zuekin, Blackheart, e, The Wrath of God Astuta neukan Jaishoberri zere. Bueno, ba, orain ikaslea abertsaleakeko Ikerrekin daukagu gure tartetsoa. E, bueno, va ba, lengo lengo irratsaioan bezala ba hitze hingo ditugun edo ditu, ardatzak ba, beretsuak izango dira. Eta, eta bueno, ba, besterik gabe ba emango diot aukera ere Ikerri bere burua aurkeztean nahi badu. Opa, e, eskerrik asko zuei egon biddapenagatik eta ni iker naiz ikasle bertzaalekoko e, kidea eta ori. eta hori vale. e, Bueno hori e, e, komentatu genuenez lau guardatz lehennik eta behin bueno, ba, gara edo saituko da iker e, ze ba, proposamenaren irakurketa orokor bat egiten... E, jakin da lehengo irratsaioan esan genuen bezala. Pro ba, bueno, e, proposamen honek printzipios e, Euskal Herria bildu e, gaur egungo soziologia parlamentarioan e, daukan piszua ikusita eta bueno, ari dela PSO rekin eta e, Pneu berekin eta podemosekin bere pinitoak egiten e, ba, nolaabait. E, eskuntza proposamen bat egite aldera, Bai, eta hori kontuan hartuta, jakin daba, bueno, honeke aplikazio edo aplikatua izateko ba, papelta batzuk izan ditzazkela. Eh? Eta bueno, hori, hori jakin daba, hori zango litzateke lehenengo puntua. E, zera, e, irakurketa global bat. Beraz, ba, aurrera nahi duzunean, Iker. Vale, e, bueno, lehenengo gustatuko litzaiakeko katzea, e, ze garrantzi haukan, egun gotestu inguruan, e, eskuntza... Ezkuntzaren hausiak, batetik, eratxe ba bueno, EH bildu den proposamena zarago, uste dudalako ere garrantzia badaukala, e, are gehiago, kokatzen garen krisi testu inguruan, zeinetan, e, gugulertzen dugu krisi testu inguruan, e, burgesiak edo e, gizartaren baitan e, botera daukan klase horrek, e, ba bueno saltasunak edo ostopoak aurkitze dituela bere akumulazio dinamika aurrera eramateko eta zelan ematen dituen e, gizartan esparru ezberdinetan e, moldaketa ezberdinak bai e, aderaldaketa ezberdinak edo reforma ezberdinak izan daitezkenak e, ba siklo bueno, akumulazio dometak eta siklo berri bat martxan jartzeko eta horren adira ezpen ugari gusi daitezke e, esparru ezberdinetan hoien baitan nezkuntza Gainera, eskuntzak betetzen du zentzu horretan funtzio estrategiko bat. E, azken finean, eskuntzan e, ba bueno, zirri borratzen direlako etorkizuneko gizartaren ezaugarriak eta zan e, ba bueno, e, dezagun eskuntzan ematen den borroka politikoan e, determinatzen delako etorkizuneko eskuntzaren e, ein, bueno, es, e, etorkizuneko gizarte barkatu egin handi batean. Zentzu horretan uste dugu e, oso importantea dela egun hezkuntzan ematen den ari den aldaketak ondo an analizattzea ondo astertzea ematen dieren tendentzia ezberdinak hoiek Excella neutralizatu edo hoiek zelan borrokatu pentsatzea eta noskiba planteatzen diren proposamen politiko ezbereinen inguru iraku, inguruko irakurketak plazaratzea. E, Kasu honetan esan duzun bezala, e, hartu dezaken garrantzia battikatxe bilduren e, proposamenean zentratuko naiz. Hala ere, e, eta gainera, mm, uste dugu ikasle gertzaleak eitik, hauzi e, guzti honen eztabaida askotan ematen dela era oso e, dikotomiko batean, hau da, e, ba, bueno, mm, bueno e, oinaritzen dela askotan eztabaida bai da dikotomia faltxu baten, e, ikusten dat, aipatu duzu zuzuk, zelan, e, ba, bueno, gaiak hartu duenein baten indarra, e, bi alderdi politiko ezberdinen arteko talka, talkaren baitan edo e, izan daitekena EH Bilduren proposan eta horrekiko e, eskerretik edo planteatzen den kritika bezala e, Podemosek ordezkatu dezakena hau da, sosialdemokrazia enbi fakzio ezberdinen arteko lehia elektoral bezala e, agertzen dela askotan eztabaida da hori eta eraikitzen dela e, dikotomia baten dela hezkuntza eskuntzazare kontzertatuaren edo publikoaren defentsa askotan ezta? Em batek proposatzen du EH Bilduren kasuan euskal eskuntza sare publiko bateratu, descentralizatua eta komunitario bat e, sortzea eta besteak e, eta horren bitartez e, ba, bueno, e, egun existitzen den eskuntza sare kontzertatuaren existentzia edo defendatzea eta E, bestetik e, podemos egordeskatu go lukena eh ba, bueno, sare publikoaren defentsa egitea eta sare kontzertatuaren horrelako eh ba bueno, desagerpen aldarikatzea segregazioarekin bukatzeko ustez e, guk uste dugu estabailda errotik estela gusti zera egokian kokatzen hau da, este estela e, e, dicotomia erreal bat horrela esatearren eh Hau da, hausia eh, politikoki gainditzeko ez dela eh, bi aukeren arteko bat, esgarla eh, jauzi behar bi aukeren arteko bat eh, aukeratzean, hau da, hezkuntza publikoa, eskuntza eh, azare kontzertatua, ulertzen dugulako biak edo biak direlako egun hezkuntza sistema kapitalistaren bi, bi aparatu ezberdin. Eh, Zergatik, bata, bata egongo litzateke estatuaren menpe, egongo litzateke gehien bat e, bueno, langile klasearen e, eskuntza, eskuntzara bideratuta e, esan e, nabitza egiten publikoaz e, eta egongo litzateke gehiago bideratuta horrela esatearen lanesku edo Bai, ez kualifikatu bat, e, sortzera, askotan hezkuntza publikoan ikasten duen, agestu unibertsitatean ikasten, edo ez du batxi egiten eta bai da, hain kualifikatu agestiren lanpostuetara. Eta bestetik, egon litzateke sare kontzertatua, zeinetan, orokorki ikasten duten, ba bueno, klase jabe dunen, edo e, pozizio ekonomiko obea, obe, obeko e, familien, semek, eta nondik ateratzen den e, lanesku kualifikatuago bat orokorrean eta sentzu e, esan ba, daiteke sare hori dagoela bidiratuta e, lanesku kualifikatu horren e, koizpena. Orduan esan daiteke ez direla ezin direla bata bestetiko banatu sistema kapitalistak beharrezkoak dituela bi e, eskulan mota horiek e, garatzea. E, sistema kapitalista klasetan banatuta dagoela, eta beraz, eskuntza, e, eskuntza prozesua beraz, perinteresan alde egituratzen duen enean, ba, egongo litzateke, mm, e, ba, bueno, banatuta eskuntza ere du ezberdinetan, eta e, horregatik uste dugu dikotomia faltxu bat dela, gainera, e, esan behar da, ez bat ez bestea ez daudela langiheriaren kontrolpean e, inolas ere, publikoa esaten dugunean e, estatuaren e, gaineko, vamos, estatuak dauka horren e, gaineko kontrola, eta bietan e, langile klasea guango litzateke, hoien kontroletik guztiz kanporatuta, eta beraz, e, ezin da, itse egin ere, e, langilerien eskuntza batez, edo e, langilerien interesen e, eskuntza batez. E, Zentsu horretan, ba, bueno, bi pozizioak uste dugu e, kritikatu beharrekoak direla. Bai, bai, guztiz, guztiz adoz, e, argi dago e, eskuntzako sare publikoak gauza asko betu behar dute e, duela eta gero argi dago bai irakasle hongan e, zera, gure zera, gure pentsamoldean eta eguner, eguneroko ariketan ba, gauza asko aldat, aldatu beharko liratekeela edo aldatu beharko ditugula E, ba, benetan eh proiektu hezkuntza proiektu eraldatzaileak e, garatzeko eta benetan eh hezkuntza proiektu ba, bueno, e, nola esango dugu Alduntzen eta, eta pentsarazten eta eta e, nolait esateko langileria klaseko e, ba bueno, norbanakoak e, guztiz garatzen dituen zera sistema batetara haigatzeko eta argi dago gaur egun e, zera. <coughs> gaur egun e, dagoen bai sistema publiko zein kontzertatuarekin, E, horretara llegatzea esinezkoa den, ez? Baina gero beste alde batetik nik, e, zera, langile bezala, e, bai ikusten dut, jo, e, zera, dikotomia bat, eh, osea, bi abiaduradun hezkuntza sistema batean gaudela, ez? Eta niri, jo, asko, asko keskatzen nau e, ikusteak, e, fuf, ba, esate baterako, eh, jarriko disuta adibide bat, eh? Eh, zera, eh, ba, lauro baten E, bigarren batxiergo baten ba, badakite itano osoa, bai, eta gero ba, beste ikastetxe batzuetan joe, bapena ba da ez dakite euskaraz, ia edo, edo euskara oso, oso gutxi hori gero bebai, ereduen kontua igual horretara joango gara urrengo puntuan, ez, baina joe niri hori ia langile bezala ematen dit Kristo amorrua eta joe e, nola zango izut Modelo guzti hau e, gainditu behar baldin bada ere Bi artik e, Bi adur, abiadura Desberdin oiek e, Piskabate berdintzerik izango bagenu e, Zera, ba langile Langile nahi zen <gülüyor> Niretzat lasaitu bat ere izango Litzateke ez, jakiteaz e, Joe, alde batetik e, Nola ulertzen duen e, Sistema kapitalista honek Eskuntza como Kasi-kasi unaparkaniñoz Bai? Eta ze puntutara inoia ari garen bakarrike dinamika baten non... Zera, hemen zaudete rutina baten, disiplina honetan, eta hau egingo duzue, eta bueno, zuen, zuen zera suren kultura maya zuen, maia, zuen eh, zera eh nola da pentsamendu analitiko maya zu, zuen zera irudimen eh hain hain basua bada ere ba niri guri berdin berdin zaigu seguk isena dira zera aparcamiento abergamientos de chavales zera jendeak quequero explotatua izan dadin eta 12 ordu segondadin lanean eta eta hori horrek pentsamendu horrek kezkatzen asko bueno eh Joanda izapur bat, bueltatuko gara eh, Bien, guazen orain pixka bat edo zehoz ere zan behar duzuan eninguruan, abaitak. Bai, ah, bai, eh, Uztu dut interesgarra izan dela eh, komentatzen duzuna, eh, batetik, mm, sakontzeko, nik aipatzen eh, nuena da, gehiago, eh, eskola publikoaren defentsa ezin daitekela egon gure programa politikoaren eh, zentroan, ze, eh, baun, aipatzen duzun bezala, azkenean eskola da, eh, iaia betetzen du kartzelaren funtsio bat, zeinetan, bai. eh, zemeak bihali bardiren, eh, egun numero 8 Orduz Derrigorres estatuak eta guk guk inongo kontrolik estaugagun estatuak emango dion eskuntza eskuntza hori jasotzera eta horregatik e, ezin da helagon gure proba politikoaren zentroan aparte eta eta uste dut ere beste gai oso importante dela gai honi lotuta dela euskuntzarena euskerarena e, Ba bueno, ikusten da zelan eh, orokorrean nazio zapalduetako guneetan eh, ba bueno, sare kontzertatuak eh, baduela indar gehiago Katalunan ere eh, ikus daiteke eh, etagun eh, ba bueno, azkenean delako saiakera bat, eh, O bermatzen duelako e, sektore batzuetan Euskara ikasteko e, eskubide hori e, edo Euskara kalitatez ikasteko eskubide hori hausia da e, eta, e, eta bueno, hortik e, askotan hortik e, justifikatzen dira edo planteatzen dira e, sare kontzertatuaren defentsan e, planteatzen diren e, ba, bueno, proposamen politikoak e, eta horri dago kionez apur bat e, e, eztaki, sakontzeko gai horretan e, Hauzia da, eta euskara konkretuki, azken amarkadetan eman dela euskararen instituzionalizazio prozesu bat, zeinetan e, bueno, mm, bilakatu den edo badoan bilakatzen euskara azkenean klasertainaren hizkuntza bat, e, dagoena oso lotuta beti ba, e, instituzio publikoetara eta bar, e, horren adibideos argia da, zelan orokorrean langileriak, E, edo ez dakien euskeraz, edo euskeraz dakien harren erabiltzen duen bakarrik ikasteko lanerako edoena elakorako eta bere bizi modu e, egunerokoan ez duen erabiltzen. Hor e, euskera uste dugu aurkitzen dela bide gurutze baten orokorrean eta ez bakarrik eskuntzari dago kionez, dela. E, Gotortzen ari da euskera edo bai, e, geratzen ari da mugatuta klasertainaren e, izkuntza bat izatera eta instituzio publikoetara lotuta egotera. Zet ez du ingurutan? Testu inguru baten zeinetan e, gero eta, bueno, ematen ari den e, orokorran ongizate estatuaren paradigmaren bukaera bat ematen ari den, instituzio publikoak ahultzen ari den eta klasertain hori krizitestu inguru honetan ari den e, ba, bueno, pobretzen eta desegi Horrela esatearen, orduan, ze gertatzen da, gero eta e, txikiago adela euskarari geratzen zaion e, tartea sentzu horretan, eta e, defendatzea, e, klase ertan horrek e, bakarrik zarbidea daukan e, eskuntza, eskuntza horretan e, mugatzera euskera, hau da, komo, e, takit. Hai. Ikastolak bai. izango balira adibidez euskeraren azken barrikada horrela esatea renda, euskera sokoratzea edo aukera gabe ustea bai, bai, bai. guk uste duguna da, orokorrean korrean eh, planteatu bardela eh, ba bueno proiektu komunista izan, oza, da gizarte kapitalista gainditzen gainditzeko gaitasuna daukan bakarra. Proiektu komunista da langileria gero ta zabalagoaren baitan atzigipena lortu desagen proiektu proiektua eta beraz zertatut barduuskera horren horren baitan e, espontaneoki zertatzeko e, langilerien bizi moduan euskara. E, Orduan, bueno, hori apuntetxo esaldiuan. Bai, bai, guzti zados. Bai, e, azkenean eskia e bertki e, bermatzeko eusskaldtzeko eskubidea osea, herri honen hizkuntza eusk, euskera bada ba, zera badaude gauza batzuk unbertsalki e, mundu guztiarenttzate beharko di, direnak edo edo beharko liratekenak ez eta hoietako bat da euskara O sea, e, edo hizkuntza hori berreskuratu nahi dugu edo ez dugu berreskuratu nahi orain artekoa egiten, Orain artekoa egiten esate baterako ereduen inguruan, eske, bueno, hori horreta zera aurreko irratsaioan asko hitze egin genuen, ez? Baina orain artekoa egiten esgoa sondo e, aspektu horretatik. Eta eta diosuna oso kezkagarria da. Azkenean eklase ertain baten hizkuntza bihurtzea oso kezkagarria. Hor sera e bearba era migrantekin eta jo, ez gara ere gauza igual gausakondo egiten ari, ez? Osea, ulertuz hezkuntza e, ba, e, e, hori igual es litzateke hainbeste hezkuntza ulertuta, zera ba 3 urtetatik 18 urtetara bitarteko zera bezala, baizik eta universalki gizarte osoharentzat, ez? hori es da, ez dago bermatit, bermatuta inondik inora ere Eta hori gainditzeko, ba, claro, ni ados nago eh, Irabazien logika eta zenbait Momentu honetan, esera, eh, eh, dauden zenbait logika Gainditu beharko direla Eta, esera, eh, oraingo eh, panorama parlamentarioaren bitartez ez dago Ez dago, esere giterik, hori argi dago Muy bien, bueno, eh, beraz E, ez dakit detaileetan gehiago sartu nahi duzun, eee... E, bai, e, neukan pentsatuta igual sartzea gehiago ja, hatxe e, bilduren proposamenean, edo... Bale, bada, dos. Eee, bale. Proposamen hau ere uste dut, eh, kokatu behar dela eh, haien proiektu politiko orokorraren baitan. EH H Bildu, eh, ba bueno, socialdemokrazian argi, argia da honen programa politiko orokorra oinarrituko litzateke. Eh, ba bueno, ongizat, estatu horren defentsan, eh, aberastasunaren banaketan eta eh, ekonomia eh, lokal edo nazionalaren eh, sustapen baten eh orokorrean eta e, eskerabertsalean kasuan eh estu lotuta dago e, ba, bueno, e, zelan aldarrikapen hoiek txertatzen dituen o programa politiko hori zertatzen duen independentziaren beharraren beharraren baita da erabiltzen erabiltzen da e, formula e, ba bueno Aldarrikapen ezberdinak posible izango dira Euskal Estatu baten baitan. Baita eskuntzari lotutakoak, baina e, programa politiko orokorrenak, bait, orokor, orokorrenak baita ere. E, eta, karo, kokatzeko gero zeizaera ze daukan e, eskuntza proposamen honek, e, gukulertzen dugu. Soal Demokraziaan programa politikoa gaur, gaur gaurkoz eh, agortuta dagoela edo eh, ezin dela gauzatu bizi gara krisi kapitalarren testu inguru baten Europa ere galtzen ari da orokorrean eh, ba, bueno, zeukan eh, botere geopolitiko, ekonomiko eta eta barra eta bereiki Europa egoaldean ikusten ari gara zelan ematen ari den eh, ba, bueno, pobrettze oso oso masibo eta oso eh, garrantzitsu bat, E, oztopatzen duena direktamente e, ba, bueno, sozialdemokrazian proiektu politikoa, eta ikusi izan da adibide ezberdinetan, ba, Igrezian, Podemos enbitartez, eta bar, hau da, e, sozialdemokrazia, programa politiko bezala e, borrote ba, bueno, e, egiten, egiten ari da, eta horrek eramaten du, bere proposan ezberdinak bilakatxera, horrelako ilusio bat, borondate honean e, onarritzen direnak, e, ba, bueno, gutxinaka gutxinaka gauzatzen e, Juan Alko garenak, baina errealki erantzuten diotenak, ba, hori, e, haipatutako klase, klase ertaino e, hoien e, defentsari. E, konkretuki, e, ba bueno, e, eskuntza proposamen honetan ikusten da, o ikusten da, zelan e, planteatzen duten, hori e, eskuntza, e, gaur egun eskuntzan dauden problematika guztiak, zoi galko direla gainditu, euskal estatu baten baitan, eta e, egungo egoeraren baitan, e, ba bueno, e, joan gaitezkela horrelako Euskal euskal sare euskal sare bat osatzen, seinari ematen dizkioten horrelako adjektibo positibo ugari e, eta esaten den ba, beteko dituela ezta gizen bat e, eskubide egungo hizkuntza legeetan ere agertzen direnak, ohiotako geianak, haurra euskera hizkasteko eskubidea, e, demok, e, keze, e, askatasun politikoa gauzatzeko eskubidea, haurra askotan e, egungo hizkuntza legeekiko berdintasun e, asko dituen e, E, ba, bueno, adjektibo eta eskubide sartzen dira berta baina ez da oso ondo e, asaltzen zelan gauzatuko zelan gauzatuko diren horiek e, ba bueno, e, horren ondoria e, da nire ustez e, errealki applikatzerakoan horlako proposamenak eta hezkuntza hezkunttzan bertan e, kasu proposan honen kasuan ba, eragiten duela ematen ari den segregazio hori... E, Un bueno, es gain ditzean, Sare Kontzertatuaren defensa eta horla esatearren egun goeraren betikotxe baten. Bai, bai, azkenean e, hori da. E, betikotzen du zera, ba eredu hau. Eta bueno, eh jo, niri gero, Esanduzunaren arira, eh ba bueno, sosal so, no Ba bueno, bere diskursoa, eh se bere, bere diskursoaren mugakia hain ikusita daude, hain da, Eh, zera, hain eh, evidenteak dira non Ba, ez dakit eh, Beraien Zera, eskuntza proposamen bat ere eh, Zeran eh, Zera, eh, plazaratzeko eh, Planteatzen dituzten olako Ez dakit nola esan La formula de la Coca-Cola, la kuadratura del zirkulo Ez dakit, ez dugu Orain lortu Gizartean, ba, bueno, e, zera, ulermen marko bat e, sortzea holan gutxienes proletario ez dienot igual komunista, es, baina ez, ez dugu hori lortu eta planteatzen ari gara, e, zera, poco, poco menos que la comuna de París, izango dira, es, e, zentroak izango dute parte hartzea, pillo bat, e, zera, gurasoena, Eh, eh, eh, zera, tokiko instituzioena, gero tokiko erakundeena, ez daki zer da horrelako flipada bat osea, diño zu, bai, es que ya punto, te, punto horretan izango bagiña gaur egun, ba, behar bada ere <risa> lortuta egongo zen, edo ulertzen, pixka bat, niri hori iruditu iruitu izetazkenean hori, ba, eh, eh, cuando decía este no es no es tiempo de frivolidades <risa> itz da frivolitate batez. Bai, Punt, puntu gusti zabe. Punktu batetaraino. Bai. Et bueno. Eh, jode, hemendik dauzkat ere apuntatuta beste, beste gauza bat komentatu nahi nuen. Doukate hemen apuntatuta. Eh, claro, la dituzte gauza batzuk eta nik dauzkat hemen fletzita batzuk eginda eta. Baia nola, hori oraindik ez da horrela egiten. <risa> bai, <o> sea, <risa> sí, así, no? bai. Bai, o sea, bai, hori ez da ez da orain egiten hori noiz arte egon goda orduan hori egin gabe? Bai, ozea, planteatzen dute ja lortuta. Bai, <laughs> esaten dutenean nean, ez? hizkuntza. Eh, Zare honetan, oza, nabil, ogitabigarren horri orrialdean jarraitu nahi baldin baduzu, es? Baina, e, zare honetan, euskarazko murgiltze eta mantentzere du eizango litzateke eire ekarra, ez dakit zer, planifikazio bat beharko litzateke, tatata, tatata, tatata, ta, ta, ta, ta, no? Bien, alegia, Euskalgintzaren kontseiluak egindako ikasle euskaldun elean sortzen proposamena jarraituz, derrigorrezko eskolaldia bukatzean, DBH lau, Gutxienez EU adierazlearen B2 maia Euskaran, B2 maia Euskaran, zein gazteleran eta B bat maian atzerriko hizkuntzan gutxienez eta ne jartzen duten menflitzita. Nola baina, ez da ofizialki horrela? Ba, txekiatu ezazue e, kurrikuluma, osea, eaeko kurrikuluma, eta hori da eskatzen dena gaur egun. Horreban, e, ez dakit, hori... Ba, es que hor izango da la ostia, se jendea cukatuko du DBHL4 BB2 malla batekin naizue. Eh? Sí, ostia BB Lortu Lor tuvea da, gutxinez Gutxines Cbat malla bat izatea, o sea, diñotia, garapen osoa, Ari gara eldi al erdi eldu ez hitze egiten, ¿es? Horie es, eh, es da batere, eh, zera, eh, nola da? Ambiziosoa, ah, ¿es? Es da, es da batera. Eta hori, eh gero Ba, interesgarria da, ez? Azkenean hemen pairatu izan ditugu garaibateko e, PNV, PSOE, eta hien, ba, bueno, eredu ereduetan zati, eredu zatitze hau eta nek konbentzitutanago ba, erin beharko behar izan izan zela, ba, ba e, zera, e, katalunian bezala oza, azkenean, euskera berreskuratu nahi duen herri batek, ba, intentsiboki e, e, zera, eskolaki izan berko lirateke, ba, barrete barretari moduan uhum. eta eta ez dakit gero, eh, bueno, itzein genezaketri lingueaz, eta uf. osea, bitarteko asko jarri beharko ditugu hemen baiganean, benetan eleanista bat bermatzeko momentuz, zera elebiduno, elebiduntze hori eh, lortzen lortzen ez garenean, eh? lortzen ez dugunean eh? osea que, bueno eh, aspektu horretatik apur bat eh, flipatuta, ez eh? bien, eee eh, Aurrera egingo dugu, ez edo, edo beste komentario horik dusu sera. Lengo irratsaioan, aurreko irratsaioan sartu ginen pila e, bat testuan, gauza komentatzen. Bueno, bere horretan igual utziko dugu eta joango gara e, zera, e, konturik e, mamitxuenera. Hau da, e, ikaslea bertzaleaken zera, e, ba bueno, alternativa bezala kontra jartzen duen eredura edo noragoaz. Bueno, ni bai dut bestela testutik horla ateratzeko zenbait. Ah, bai, va, vale, venga, va aurrera, bai, bai, bai. Eh... Vale, vale. Bueno, mm... Bueno, banituen, banituen pentsatuta hainbat, baina igual botako, es, es. botako baten bat besterik gabe. Edo e, Bota behar dituzunak, ez ekar, ulertu, ulertu zaitu, ulertu dizut ez que gaude <laughs> jendeak ulertezan. Gau, Ni nago hemen, e, zera, kabina baten sartuta bestea hor eta, bueno, igual ez gara ulertu. Ez, hor baldin badauzkazu apuntatuta, guazen aurrera. Bueno, e, testuari dago kionez, niri ditu zaite bereziki mm, tagita dirasgarria, sarreran e, bertan e, zelan kokatzen den gaia hau da hasieratik e, uste dut bai sarrera eta bai egiten den ananaa dagoela guztiz interesatu bat dela e, zuzenean ondoren justifikatzeko egite dituzten proposanak e, guztiz normala den bezala baina e, ba bueno, ikusten dut analisi hori e, nahiko mugatua dela edo puntu asko uzten direla kanpoan. E, Mm, mm, lehenengo, lehenengo izango litzateke ba, e, justifiikazeko zergatik e, alko litzatekeen Euskal Estatu baten baitan e, ba, bueno, e, eskuntzan ematen diren problematika guztiak e, gain ditu, e, azaldu gabe euskal Estatuarren e, ba, bueno, izaraz eta barrezer. Eh, esaten du es gara gure hezkuntza sistemaren eraikuntza prozesuan aurrera pausurik eman eta garai berrietara egokitzen ari. Eh bueno, aldi bueno, batean, eh, ni guzte nahiko, nahiko interesatu dela horrelako irakurketa bat, eh, precisamente mm, ematen ari delako hezkuntzan eh horrelako eh, aldaketa aldaketa asko, baina ez direla eh, ba, bueno, eh, guztion interesekoak, ba precisamente gizarte kapitalistan ez dagoelako interes orokorrik eta Eh, ba bueno, ipatxe duten Euskal Estatu Horretan eres eslitzateke lako egongo eh, interes horokorrik eh, ba bueno eh, guztiok ordezkatuko gintuzkenak edo edoena mm. Bai gero, igero ez dugu haipatu, baina joe, e... Eh, Azten da kontua, Euskal Estatu batean, ez dakit zer, bukatzen da kontua e, Beitu egin dugu, EAerako erako, proposamena Gero, bueno, igualna farroan egiten dagunen baten Eta iparraldekoak unpoko kelez den <laughs> Ez dakit, e, ba, puntu batetaraino... Eh bueno, va contra esa beraiek eh nola baiteko erdibide, bueno, iten it, it du ya comentatu du hori, erreformismo hori edo aua reforma orrela piskanaka piskanaka egitea, erreformen bitartez, eta batez ere erreforma hauen bitartez, eh bueno, gusti zu topiko adela, eh? Baina nola la beraiek planteatzen duten zer, zerbait eh, prozesu baten baitan eta eta zera eh nolabaiteko geralekuekin, jode, ba plantea Osea, ez zait ez tegeratu emenean, eh? planteatu bebaizen izango litzateken urrengo e, geltokia e, Nafarroarako eta mm -hmm. Iparralderako. Nik puntu horretatik, banaiko flojo ikusten dut, ba, itare, independentista moduan, eh, osea. <laughs> ez dakitzuk zelan ikusten duzun, asunt hori. Bai, e, ikusten dut, e, ba, bueno, guk ikusten dugu ere... E, Git, ez dela, ez dela berdine, itsekoa, eta egit, leku bakoitzeko egoera estela estela berdina, horrela esaterren herrialde bakoitzekoa, eta, bai, esan dakoa, geratzen dela horrelako abstrakzio oso, oso orokorretan e, momentu oro, eta e, askotan ez egiten diren bai estapenen justifikazio guztiz e, ondorio estatuak egiten. E, adibidez, gero, urrengo atalean, analiziaren partean, eskuntzaaren egoeran analiziaren partean, e, uste dut, え Bueno, identifikatzen direla ondo hainbat arazo, eh, ikasle negoerari dago kionak, irakasle negoerari dago kionak, zuzendaritzen negoerari dago kionak, eta bar. Eh, baina, eh, kokatzen direla perspektiba dese goki batetik eta beraz, ateratzen dela ondorio ondorio desegoki bat. aipatzen da dibidez, ikasleria negoerari dago kionez, ba, eskuntzak estituela eh, bere zentroan jartzen aspektu emozional eta sozialak, eh, ba, bueno, ikasle bakoitzen erritmo eta araestela moldatzen, ikasle aujetu esalartzen dela, gero irakasle enprestizien sta gunjari dagokionez, ba ikasleen prestaguntzan ematen den bezala dela guztiz memoristikoa eta estela estela era irakasten irakasten, baizik eta irakasten dela edukia eta horrelako metodologia nahiko simple eta e, sistematiko sistematiko batzuk eta susendaritzen aldeti ba zelan e, autaketa egiten den kasi gasi ba asko egoten dira askotan esaten esaten dutenagatik e, behartu ta horrela hartsera susendaritza kargua eta hor eh gero kokatzen da, hori ba, dela, ez dakit, eh ba, borondate falta baten ondorioz edo aplikatu politiken e, e, bai, borondate falta baten ondorioz, e, baina uste dut estela kokatzen ondo gizarte kapitalistaren baitan hezkuntzak se funtzio daukan eta orduan este lateratzen eh ba, e, ondorio ondorio egokia. Eh dugu e, gizarte kapitalistaren baitan Eh, ba bueno, eh, eskuntza, eskuntza ezin dela ulertu gizarte kapitalistatik bananduta ez ente neutro bat eh, ba erakusten duena zelan, eh, zelan bizi oro korrean, ba izik eta erakusten du sortzen ditu individuak gero egongo eh, direnak eh, bere posizio konkretua gizarte kapitalistaren baitan eh, ondo ondo betetxeko horrela esaterren hau da ulertu, ulertu bar da gure ustez eskuntza prozesua ekoizpen prozesu bat bezala, zeinetan eh, lehen gai aden ikaslea eta produktua den e, gizarte kapitalistak behar duen e, sujetua. Esan. Hori, e, zera, marxistok esan dezakegu, baina hori Pink Floyd bandak mm -hmm. ere esaten zuen, Another Brick in the Wall, eta hori da fabrikatzen ditugu ikasleak, Zinbaz, nota musikala jarri mm -hmm. jartzen dut eta usten dizut jarraitzen parkatu. E, bai, e, bauri, zelan... E, Eta horri lotuta ulertu daitezkela, eredu ezberdinetako eskuntzak ze funtzio betetzen duten eta ematen dien aldaketa eta ezberdinek ze funtzio betetzen duten, hau da. Gizarte kapitalistan behar bada, e, langile masa kualifikatuak, beste bat ezkualifikatuak, eta e, eta bar, ba, eskuntza eredua korretara bideratuta daude. Adibidez, orain, orain ikusten ari da, zelan ematen ari diren gerotagarrantzia gehiago lanbide ziketari. Hori, e, ez dakit, ezin da ulertu agintarien borondate horrelako, eta gait, e, mm, zentsuri gabeko, gabeko gaten gatik, baizik eta ulertu bar da e, merkatuaren beharretatik deretela gazkin finean e, ba, bueno, burgesia horren e, bueno, burgesia horren beharrak ordezkatzen dituena. Eta zentsu horretan e, ba, bueno, betetzen du eskuntxak aparatu ideologikoaren funtzio bat betetzen du funtzio bat e, langilleriaren kasuan ba, ekoizteko beharrezko asaien horrelako e, ikaslere du disziplinatu bat, e, eta barra E, orduan, horrela e, bakarrik ulertu daitekeela, eh, ba, askenean, e, ba, e, ez dakit, e, ikasleek direla merkantzia bat besterik, eh, e, moldeatzen den abiarren arabera eta irakasleak eta susendaritzaek betetzen dutela askotan, horrelako disiplinatzaile kartzelero bai, funzio bat eta ese punto batetaraino, e, gugara zera etorkizuneko lanindarraren fabrika. Orio. Eta punto batetaraino tristea da eta mentalitateak asko aldatu beharko lirateke. Bai, osea, mundu guztia, osea, guztiak aldatu beharko luke, es bere ikuspuntoa baina batez ere, hor egiten, lan egiten dugunok, e, aspektu askotan, e, bueno, mentalitatea aldatu beharko genuke pilla bat. Pilla bat eta gainera, bueno, ezkuntzak ja badakigu, bueno, orain dela urte askotatik, osea, eh, bai, ezkuntzaren nagusia Langile klarearentzat gutxienez edo nire iritziz izan behar dela hain zuzen ere pentsatzen, analisi bat egiten eta kritikoak izaten irakastea mm -hmm. eta eserari gara irakasten hobeditzen diszipilina eta ba e, zera hor burua makurtzen no puntu batetaraino eta De, karo, claro, garaibaten ere, e, zera marxismoan eta langile mugimenduetan oro pentsatu izan da, ba unibertsitatea eta eskuntza eta senbat eta langile klasearen senbat eta e, aurrerago joan e, zera eskuntza sistema burgesean edo gorago haiegatu nolabait esateko, ba senbat ordan eta askatuagoak ere izango ginatekela, e, Ba, hor e, da Euskaga ba, e, zera Pablo Iglesiasen kasua, eh zera eh e, disiplina bide horretatik, bide akademiko horretatik eta bide akademiko horretan ba, bueno, irakasle bezala bat ba, ba, igual izango da tipo brillante bat ez baina, baina beti ere oso, oso disciplina horretara oso, oso moldatua eta eta azkenean ez era nolababait izaateko ba, sistema burgeez horretara ohitu egia ez azkenean. <tik> Ezkuntzak ezkez du askatzen gaur egun Hori argi zan behar da Eta hor, pentsatzen dut Bi artik, osea Ez estatu sozialista daukagun daukagunetik Edo bi ere Jo, irakasleok ere Ba, bueno ba, Igual, hausnarketa bat egitea Badaukagu eta eta es hainbat gauza, ba, ez hain oldarko edo hain batzutan eskuntzako zipaioa gara eta hori ere mm -hmm. ba, gure irakasle buruetan aldatu berko genuke eta, eta hori bueno, e, zera e, badaukagu Zer, e, beste parteren bat e, komentatu nahi, edo? Bai, bai. bai. E, azken puntua agian komentatzeko, iruditzen zait importantea, e, ba, bueno, IH Bildu bere proposamenaren zentruan inbatean jartzen duen puntu bat komentatzea, dela deszentralizazioarena, ikastetxen autonomiarena eta bar, hori e, ba, defendatzen da, e, ikastetxen autonomia eta bar, e, ba, bueno, emanda, e, alko, alko litxatekela, e, ba bueno, E, irakaslei, gurasoi eta bar, askatasun bat eman, alizateko, eskuntxaredu ezberdinak aplikatu eta bar, horrela aipatzen da proposamenean, eta esaten da, explizituki esaten da, e, hartzen dela oinarri moduan, ba, eredu Finlandiarra edo, edo dena delakoa, eta e, nahiko nuka ipatu hor, e, horrela akatz nire ustez e, importante bat dagoela dela, e, importatzea ereduak, e, testu ingurua kontuta, kontutan hartu gabe, eh ba, bueno, batetik bestera eta nahiz artea leku ezberdin baten egoera ezberdin baten e, planteatu planteatu berdin eta dago lotuta lehen, arekin dela eh orokorrean e, Europa egoaldeko eh herrialdetan ematen ari dela eh ongizatea estaturen paradigmaren desegite bat eta horri lotutako guztian desegite bat eh nahiz eta ba oraindi Giparraldean eh herrialde batzuetan eredu hori mantentzen ari den ta, ta da hori eh Zeland, descentralizazio horrek, adibidez Finlandian, ekar ditxaken horrelako... Ba eh, bueno aldepositibo batzuk baina e, zelan hemen badaukaten badaukaten arrisku bat e, sistema e, eskuntza sistema kapitalistaren baitan planteatzea ikastetzen e, kudeaketaren desentralizazioa dela e, testuinguru baten zeinetan ezberdintasun soziala gari diren gero eta gehiago handitzen eta seinetan e, naiz eta desentralizazio bat eman e, baliabideak eskaini eta emango lituzkena izango litzateke berdin berdin estatua gobernu edo dena delako e, izan e, gobernu e, autonomia erkidegoko eh, gobernu edo eh, udaleten bitartez baina eh, zabalduko litxateke laukera ikastetxez ikastetxen diren diten desberdintasunen horrelako handitxe baterago. Orduan eh, planteamendu horrek eh, uste dut mm, ba, bueno, arrisku, arrisku hori badaukala eta egiten dela eh, ba, Finlandiako ereduaren aplikazio bai. mm, traketxe bat. Bai, bai, bai argi dago, guk e, gure eredua, behar dugula oza, zer da, hori azkenean zer da, zer da, goaz el rinkondel bago de... <coughs> ez dakitzuk ezagutu duzun <gBACK> el rinkondel bago. Bueno, eh, bago el rinkondel bago dago egune bat zeinetatik e, <mik> bat, <susas> sartzen duzu bat, eta gize novela, eta badaukate jala etxa, etxai, <gülme> eta iaizten duzu, eta hori eta, eta hori niri gra, graziapia bat egiten ditu Ze, azkenean, ba, Finlandian e, sistema publico, sistema da publikoa osorik oh, esate baterako, eh? Horiz. Mm -hmm. Eta bueno, hori orere zera hezkuntzako eredu burguesa egongo da, baina bueno, gero zera metodologia arenaldetik eta zera disciplina imposatzearen aldetik eta hezkuntza ere, o sea, ya de magune técnica aldetik Diñot, eh? E, bueno, bueno e, nire ustez apur bat azkatzaileagoa izan daiteke Finlandiare modelo bat Eta eta hori dela eta ere erantzuna iraka, ikasleen partetik askozaz ere hobiagoa da Hemen gauzak oso egiten ari gara momentu honetan non Lengo egunean, lengo irratxa ere aipatu nuen Eina ut makasagak idatzitako artikulo batek zioela e, Zera lehen maiako ikasketak edo ikasketarik zeukaten familietan, orko semea labek, ba, e, eskola usteaz utela, ba, e, uneko hogeita e, emeretzik, o sea, mm. zehari garageten, o sea, hori da, astakeri bat, hastakeri... eta hori, bueno, ba, egunen batean, e, gainditu beharko dugu, hori o sea, argi dago. O sea, bai, da. baina, zelan, Ab heldu hori ezin nire uste ezin daiteken aplikatu zuzenean hemen. Bai, bai. dela eh bauri eh aplikatzen baituste eredu pedagogikoa asko, bueno, ez hain ez hain disiplinarioak bai. izango da e, ba bueno, Finlandian ba bizi kalitatea oso, osea bizi kalitate bat oso zabalduta dagoela bai. eta ez dagoela e, orrelako e, gizarte masa zabal bat dagoela kondenatuta eh ba bueno, lan guztiz ez, O sea, bai, repartidor de Amazon. Orija, vale. eh señetan esten eh señetan jendeak badaukan estaki gizar eh Bizkaianetan dut. Gizartearekiko atzikimendu bat eta ez daukan kanpo eh, diszi, disiplina horren beharra. Klaro hemen mm -hmm. eh, baldin badaugu jendea Lanean eh, ba bueno, eh lanean estaki zen batorduz euro eta botatzen dutena etxetik bae. eta ber eta eh Bai, bai, no, o sea, batean eh hain zuzen ere aipatutako zera ez, erri holan sozialdemokrata edo ere hori oraindik dik biziri jarraitzen duen herrialdeetan aldeetan ba, beraien eskuntza sistema ere ba hor ez dakit oxigeno baroiren bat edo gera daiteke hor zabalik es baina baina dago es hemen hemen asuntoa bueno bestera batera dagoela bien eh, gero igual beste aipatzeko eh, testuari dago kionean es es Ba, joango gara zuzenean orduan eh ikaslea bertzaleak e, ba, bueno, eredu honen aurrean, ba bueno, ze planteatzen duen e, alternatiba gisa, eta bueno, gero ba bueno, estrategia aridagoki onean edo edo, edo edo ze pauso emango dituen edo hori. Eguk bai, ikasla bertxaleaketik e, definitzen du gure burua antolakunde sozialista bezala eta horren baitan kokatzen dugu el buru estrategiko bezala Euskal Estatu sozialista eta horren baitan antolatu duko litzateken Euskal, Euskal Eskola Nazionala e, Zentsu horretan e, gure ikuspegia eta gure jardu nadago bidaratuta e, edo intentzioa dauka helburu horrekin lan egiten da E, gizarte kapitalistaren gaindipenerako eta e, zentzu horretan azteko uste dugu gaur eguneko hezkuntzaren sistemaren kritika egin behar dela e, bere osotasunean eta esgarela jauzi behar gaur eguneko sistemetako baten e, defentsan e, eta horregatik e, uste dugu zinbesteko dela definitzea ere egun, funtzio betetzen duen gizarte kapitalistak, definitzeko ze lan gainditu barden hori eta ze, e, ze eskuntza ere du esarri barden. E, bueno, hau ja komentatu izan duguna, baina eskuntza gizarte kapitalistan baldin bada lan beharrezkoa den lan indarraiko izteko prozesua eta e, ba bueno, e, langi heria soldata lanera oitzeko eta barre e, oitzeko prozesua, hor e, lotuta dago, edo zuzenki lotuta Dago, gizarte gizarte ereduarekin eta beraz e, uste dugu e, benetan eredu berri baten zentroan egon bardela hezkuntzaek izatea beste funtzio sozial bat. Ezain beste eredu e, metodologia e, eta bar, e, baizik eta e, zuzenean oinarritik aldatu bardela hezkuntzaek e, gizartean daukan daukan funtzio soziala. E, horreta horretarako bakarrik uste dugu bakarrik eman daitekeela e, Eskuntzareduaren gaindipena, gizarteruaren gaindipen prozesu orokor baten eta horregatik guk ikasle garen henean eta naiz eta hori izan, planteatzen dugu Euskal Estatutu Sozialista helburu helburu estrategiko bezala, e, ulertzen du Estatutu Sozialista dela eh klaserik gabeko gizarte gizarte bat eraikitzeko prozesua, hau da e, Estatutu Sozialista oraindik ez da klaserik gabeko gizartea, e, Eta, e, zeinetan, e, ba bueno, sujetua izango litzatekeen proletargoa, zergatik eta gero haulotuko dute eskuntzarekin. E, ba bueno, proletargoa delako gizarte kapitalistan eta historian orokorrean, lehen aldiz, e, inongo jabetxarik eztaukan klasea eta gizartearen gehienoa osatzen duen klasea, e, Beraz, interesa daukana klase gizartea bera gainditzeko, eta de hecho ez daukana beste aukerari do, bere dominazioa gainditzeko, dominazioa bera e, guztiz ezagatzea baino, eta zentzu horretan badaukala interes historiko-unibertsal bat, E, edo universalizable bat, horrela esatearen, zabaldu daitekena gizarte ka, gizarte osora. E, hau da, ez du bere proiektu politikoa planteatu behar interes partikular batetatik, baizik eta uhum. interes e, orokor, orokor batetatik. E, zentsu horretan ulertu behar da, e, e, dela prozesu bat, zapalkuntza eta esplotazio eta dominazio horo gainditzeko, eta zentsu horretan ulertu behar dela e, proiektu etiko bezala. Karo, e, Horren baitan, eh, behin, eh, baina, bueno, eh, lortzen dela gizartaren gaineko... Eh, ba bueno, gizartaren prozesu sozialen gaineko kontrol bat, eh, horrekin ez da nahikoa, eta sozialismoan ere garrantzi handikoa da. Eh, Gizarte kapitalistatik eratzen diren horrelako oinarri ideologiko eta bar eh, guztiak mm -hmm. esabatzen joate eta hor, dauka funtzi oso importantea, eh, Eskuntza. eskuntzak. Eh, izango litzatekeela, Ja, eskuntzak ez luke izango e, funtzio bat e, soldat apeko lanerako oitzeko eta bar baizik eta izango luke direkta ente funtzio irautzaile bat, zeinetan gizakia, individuo ezala, estenden e, klaserik eta zapalkuntzarik gabeko gizarte horretarako. Baina e, ez dakit... E, oinarririk oinarri gabeko zehoser, baizik eta jabein gizarte kapitalistaren oinarri ekonomikoa gain, e, gaindituta, eta e, baldintza horiek esarrita, uda da sozialismoa esarrita, e, prozesu hori era eraginkor baten e, vamos, emateko e, aukera bakarra. Eta horko katzen dugu e, Euskal, Eskola, Euskal Eskola Nazionala, e, ba, bueno, proiektu etiko horren e, e, horren kompromisoan e, esteko funtzioa izango lukena e, mm. ba, bueno, Euskal Estatu sozialistaen baita Bai ba, Bai, bai bueno, ba, Primera nazaldu duzu Eta bai, azkenean e, argi dago nik lehen goa irratxaioko zera laburpenean eta webguneko sarreran e, aipatu dut azkenean e, claro, e, eskuntza behar dugu eta e, klaserik abeko gizarte bat sortzeko, osea, bearrezko erramienta dugu, baina noren eskuetan dago, osea, eske hori ez es dago eta azkenean eh da un poco como círculo vicioso, es eh? bear dugu, baina osea, kendu nahiko genieke, baina oraindik ez daukago erramienta hori, es? Eh? Eta orduan horrekiko Horreki kolotuta purbat gaurdanik egin beharreko egin beharreko e, besala planteatzen ditugun ausiak dira. Batetik, e, ba bueno, eskuntza kapitalistak egun betetzen dituen e, funtzioak neutralizatzea e, eta ikasle antolaguntza baten bitarte hoiei aurregita, asken finean ikasle ikasle masak e, gizarte kapitalistaren beraren gaindipenerako antolatzea, hori batetik, e, bestetik Eta zu gaipatu duzun bezala, Hezkuntzaren gaineko langile kontrola aldarrikatu eta, e, eta bueno, e, gauzatzea egin batean, hau da, e, antolakuntza, horren bitartez, e, bat, antolakuntza horren bitartez lortzea gaitasun bat, antolakuntza independente horren bitartez lortzea gaitasun bat, Hezkuntzaren gainean eragakimen, e, eragakimen gaitasuna garatzeko, e, inkluso horren, e, ba, bueno, horren baitan e, aldak eta ezberdinak emateko, inkluso kurrikulumaren eta, eta, barre, eta barretan, E, bestetik eta e, termino horoko horretan ez bakarri eskuntzan e, ba, bueno, proiektu komunistaen aldeko antolakuntza indarrak handitza eta e, gutxinaka joatea sortzen e, izaera sozialista edo irautzaile hori izango luken edo funtzio sozial hori izango luken hezkuntza sistema. E, Dagoela zuzen kilotuta antolakuntzarekin, azken finean gaur egun eta ikasle antolakunde bat izanik e, Gure buruari jartzen diogun helburu nagusia, gu militante bezala o orokorrean ikasleria militante militantzia labatuz eta militante bezala eh, politiko politikokieste, politiko kiestea eh, gizarte kapitalista horri eh, aurre egiteko eta mm -hmm. eta ba, bueno sozialismoaren alde egiteko. Orduan, eskuntza prozesu hori orlasatearren gaurdanik eraikitzeko zeo zer mm -hmm. bezala kokatzen dugu. Muy bien. Eta bueno, ba oh egunen baten lortuko dugu etorkizuneko norbanak hori, eh? Sortzen eta bueno, bai bai lortuko dugu. Piskanaka piskanaka. <laughs> Bien. E, orduan e, bueno, ba, beste barik, osea, nik ja nahiko nahiko sorik ikusten dute eh egin dugun analisi hau, beraz ba bueno, ez dakite beste zer geitzerik izango genuke edo zuzenean utziko dizute Ba, azken mesua esaldia edo azken eh, konklusio bat ze Zer egingo dugu? Ba, bueno, igual komentatzeko azken, azken gau, gauzatxo bat. E, e, Txaskarrio, esala. Ba, hori, hostegunean e, antolatu dugula labilla tabernan alde sarrean e, jai bat, aurten aste azteazken honetan betetzen duelako ikasla bertxaleak hogeita e, mairu urte. Ei, Eta, bueno, horren... Nire adina. Bai? Bai? <laughs> Ja, ni urte bereko, otxaiaren bederatzikoa naiz. Eta gainera ezagutu dute aurreneko kongresu horretan egon zirenetako batzuk, irakasleak dira gaur egun, eta bueno bai, parkatu, bai jarraitu. Bueno, bai. aurren ari e, jaialdi txikitxo bat antolatu dugula labila eta berna, norduan gonbiatzen dugula edonor urbiltzera. Eta, e, ba bueno, hori e, Aipatutako lan lerroen baitan e, Gu lanean jarraitu gogula e, Ikastetxe, ikastetxe Eta euskualde, ez euskualde Euskal Herri osoan e, antolatzen Eta hori Eta hori Eta, zei, borrokan, zei, hau borrokatu behar Dugu azken erarte Hau izango da Zera, garaipen klabea hor kontrol pizkabate do grota gehiago, ez? Hartzean egongo da. Ia egunen baten. Bueno, ba, placer handia Iker, e, bada kisu, beti, beti komoduan, eh, Irola irratia zu on gustio da. E, eta hori, ba, beste behitu ja ezagutzen duzu bai programa, Ordezkomaltzurrak. Mm -hmm. Azkenean gu ezkuntzaren inguruan hitz egiten dugu ordezkoen ikuspegitik. Bueno, ordezko maltzurron ikuspegitik Eta, e, bueno, ba, bueno, bertatik begiratzen ditugu enbat kontu Eta, bueno, horretan, siurazki, ba, etorkizunera begira Siurazki, ba, ba, bueno, e, deituko zaitut Eta beste parte hartzeren bat izango dugun edo beste, bueno, besteren batean egongo gara, es? Bai, bai, gu oso eskartuta gombidapena gatik Eta ukeran batean ukera gatik itxegiteko Eta deite, deitzen duzun bako itxan etorriko gara Bale, ba, venga Eta nik zer bat batei gombidatuko zaituztet, trukean Bale ba, Iker, eskerrik asko Bueno, ha, orain jarriko dugu kainapizka bat Esan ditut e, Badagoela hor e, Gipuzkoan Ez dakit esan dugun e, Tolosan Bai, hor badago Anker izeneko talde metalero berri bat Eta bueno, ba Beitu, ba entzungo dugu e, Iazen ia bat kainas sartzen duten e, Zera Abestiaren tituloa da Ero zenide Osa que bueno Primera datorki guz, eh? gaur eguneko eskuntza sistema da, eromenaren zenidea e, Anaia edo ez ze zenide izango den Baina hori da vale? Beraz, zuekin Anker, eromenaren zenide <totipa> Iratsaioa iaia bukatzera doa e, bueno, ba oso minutu politak pasatu ditugu gure ikeronekin eta eta bueno, ba, egia esan oso aberazgarria iruditu zait bearekin izandako besteabai da. baita ere lehenko gunean e, ze ikasle sindikatuko ikerrekin izandakoa. Bien e, orduan beste barik. Hemen ondorio batzuk aterako ditugu, eta, bueno, ba, espero dut ateratako ondorio hauek, ba, bueno, denon edo denok hausnartzeko, honetaz, benetan hausnartzeko balio izatea. Beraz, bueno, ba, emango diot, e, lehenik eta bein, e, eskuntza sistema benetan unibertsal baten aldeko gu hori, Ba, argi dago, Euskal Herria Bilduk, ba, astu duela, eh? Hau da, eskuntza sistema benetan unibertsal, benetan buru nazional, ekitatibo, eta e, benetan eraldatzaile, bat, lortzeko guda hori, eta hori, unibertsalki bermatzeko guda hori, ba, bueno, e, aspaldi, astu basuten ere, ja, bueno, honekin argi dago, astuta dagoela. Bai, e, bai sorturen partetik, bai Euskal Herria bildu osatzen duten gainotzeko alderdien atik Gero, e, beste kontu Analisiari berari dago kionean, bai, e, bueno, Euskal Eskuntza Sistemaren analisi bat egiten da Baina, bueno, e, nola baita salekoa, e, eta bueno, ba, behar bada ideia asko errepikatzen dira eta datu eta estatistika gutxi Bai, ekartzen dira e, Bueno, gero, beste gauza bat e, agerikoa da ba, e, zera, bide gauzagarria denes erdibideko zera, eskuntza sistema hau, gauzatzeko ba, beharrezko bitartekorik ez dagoela, momentu honetan bai, ez dagoela eta ez dirudi egongo direnik eh? eta bueno, ba, pare bat adibide jarriko dizkizu vale, lehenik eta behin, politikoki Zera, e, PNV, PSE, Podemosekin adostera bidean sortutako zerbait izanik Ba horrek, sekulako murrizketak ekarriko lituzke programa honetan Bai, oza, programa proposamenao eraldatzailetzat e, ezbaldin badu guartzen Bai, gerori kontrarrestatuta izango lintzatek ezagitu lertzen edazuen, ez? E, zera, PNV, PSE, eta bon, azkenean hoiekin e, adostera bidean sortutako edo zer Ba monster bat, izango da, hori argi dago, es? E, vale, gero beste alde batetik, ikastetxe mailak Oza, sea, ikastetxe maian, e, zertaz ari gara? E, Euskara, balizko, murgiltze, eredu hori, opuseko ikastetxe guztietan, finantziazioaren truke implantatzeaz, horretaz ari gara? Gero, bueno... Eskuntza ekosistema kooperatibo hietan arituko diren ordezkariak e, nor ke ba nor kautatuko ditu, auteskundeak beharko dira, gero baliabideak bebai, liberazio orduak. Azkenean ez da gauza bera, proiektu bat egitea, ba, Hauspoa <gülüyor> edo e, zera eskuntza ekosistema kooperatibo horretan e, ordezkari izatea. E, en fin, liberazio hoeiek nondik aterako dira? Hori PNU berekin adostuko bada ba, ba edo, edo berdin zait peso erekin, edo gaur egun, ba bueno, e, zera e, Euskal Ege Biltzarrean kokatzen diren gehiengo absolutuarekin, ez? Eta eta bueno e, gero beste plano baten, ez? Bitartekoak esan dugu, bitartekoak e, ez daude argi, oza egongo, ote diren, bitarteko horik, bitarteko posiblerik, beraiek planteatzen duten hau e, biartik bi e, implantatzeko, ez? E, eta hirugarren kasuistika da udaletakoa. Udaletan, e, zera, kultura eta migrazio zinegotzi arduradun batek, zer, zer esan behar du eskuntzaren inguruan, dinot? Bai, ez, e, kultura, kultura zera, kultura zinegotzi batek zer daki eskuntzaz? O sea, a priori nahiko Horrela nahiko, ba, bueno, bitxia edo, bueno, ez dakit, eh, asko pentsatu duten, eta edo migrazio zinegotzi batek, ba, bai, igual, bai, e, momenturen batean, ba, migrazio asko heltzen bada, ba, or, ba, bueno, zera bat izan dezake, baina, baina, lokez, e, eskuntzari dago kionean, ez dauka, ideiarik arit bez. Hortuan, horrek, ez dakit, ez dakit norkas matu duen. Bien. E, gero, laugarren ondorioa, eta nire iritziz, E Naiko gravea oso gainetik pasatzen da ondoko ideiatik. Eh, eskuntza publiko guztia krisi dagoela diote. Bai? Eta segeta, ze gertatzen da lagilerekin, ze ze lagileekin ze gertatzen da lan sektore horren prekarizazio horrekin. Ha da, oso gainetik pasatzen da intertinitatearen ausiaren inguruan. Bai, ez da, ez du apena ikutzen. Bai, eta bueno, hori ba, oso larria da bai, ze, bueno e, ba, erlazio zuzena dauka e, lan baldin zen prekarizazioak eskuntza kalitatearen prekarizazioarekin, eta bueno or, badago balia bide usketa bat ba, bueno, ba, jarraituko duena eh? kapitalaren logikarik jarraiki eta, ba, bueno, ikerazken ikeror, bueno, bie ikazu bietara haipatu genuen, ez e, zera Bai, ba, hori, azkenean, ba, bi motatako eh langileak behar diren besalase, hemen kapitalismoak funtzionatu desan, ba, ba, orduan bi mailatako edo hiru edo lau, hainbat mailatako e, eskolak behar dirak kapitalismoan azkenean eh bueno, ba, kualifikazio maila desberdina duten langileak sortzeko, kapitalismoaren beharreta beharren arabera, ez? Edo, edo emengo kapitalak du, e, duen e, beharraren arabera. Eta bueno, gero, bueno, esaten duen lan, lan baldintzak berdinduko direla, zera itunpekoarekin, eta bueno, argi dago ze direkziotan berdinduko liratekeela Nik uste dut azkenean geratuko ginela guztiok, orain, momentu horetan zera, itunpekoak e, dauzkan baldintzekin. Baina, bueno, hori beste Beste kontu bat da, eta bueno, e, azkene ondorioa, eta hau garrantzitzuena, denok ondo ulertu behar dugun zerbait, vale e, eskuntza sistema buru jabe uniber txalkiber matua eraldatzaile batera bidean, oraindik lan handia dagoela egiteko, bai? Eta bueno, e, ez bakarrik e, zera? politikarien mundutik edo sindikatuen Gandik, osea, lan handia dago eskuntza publikotik bertatik, ikastetzetatik eta irakasleongandik hasita. Bai, eta bueno, e, egia da be bai, ba e, aburgesamenduak eta individualismoak, gogorki hipoitutako e, edo kutsatutako e, gehiengo absolutu bat dagoela, hori argi dago. baina bueno, horren aurrean benetako Ezkuntza eraldatzaile bat, eta benetan, e, zera, ba hori, e, dauzkagun bezero ikasle guzti-guztien, zera. E, aukera berdintasuna, bermatu, edo bermatzarekin keskatuta gaudenok, ba matraka ematen jarraitu berko dugula. Borrokatzen jarraitu berko dugula. Bai, eta bueno, ba hori, hoi izan dira nire ondorioak, ez edo ez, baina bueno honekin e, utziko dugu eta, bueno, ba agurtuko dugu programa, bueno beti bezala, zuei eskerrak emanez, bai, e, zera ordezko, maltzur, zein bihotzoneko zein euskal herria bildu zale, zein, zein kontrako zein berdin zaitu Zau, zaiatu gara zehoz eraztertzen eta, bueno, gure irakurketa egiten e, mundu guztiari, eta batez ere eskuntza unibertsalki eta zera eraldatzaile bat Zustatu nahi duen hor hori, ba Gabon, eta, eta bueno, suretzat, e, urrengo kantua, entzi Bilboko kantautorearen kanta bat da, e, urrengo diskan agertuko dana, eta bueno, ba, tituloa bebai, ba naik ondo honetan, kasuanetan, tituloa da Mundua irudikatzen, beraz hori, irudikadezagun beste mundu bat, Eskuntza eta bestein bat gauza horrela universalki eta eta duintasunez bermatzen duena.